Josu, echa uru kaixo egunon, egunon. Bueno, gaurkoan gure esku dago dinamikak eh urte ondoren esango dugu fiko bara itzultzen saretela eh apriline eh, 22 bueno, alde batetik naziarteko konferentzia bat eh aurkezteko baina bestalde batetik ja bueno herritar eh, eh, prozesuaren bilana edo ondorioak baitare aurkezteko ez hori izan da gaurko prentsa aurrekoaren helburu nagusia Bai, un tarko eh, badu are geiago izango nuke 3 garren dako izan dezakela eta da aintzuzen eh, ba prillaren 22an atxaldean euskalgintzak egindako deialdia Baionaen eh, ba gure hizkuntza politika ez libreki erabakitzeko ditugu ostepo guztien aurrean, ez erantzun bat emateko. Baina printzipioz bai, hori da. Eh, egia da 10 urte dela fiko bara etorreginana gure eskuren aurkezpena egitera eta e, proposamen politikoa planteatu izan dugunean e, gainera izten moduan jarri diogu, amar urte baino ez jakin badakigulako buru jabetza prozesuak ba, luzeak izaten dirala eta, eta alduntze prozesuak ere ba, bere denpora behar izaten dutela, beraz hortan gaude bai. Bueno, pixka pizkabatz aipatzeraperiaren 20a, e, naziarteko konferentzia bat, eh hor bueno, e, puntako gombidatuak izanen ditugula, eh bueno, oraindik izenak ez ditu e, zehaztu, baina bai, bai, Eskozia, Irlanda, eh pizkabatz zein izango zen naziarteko, bueno, ba, e, pixka bat eh horren eh helburu nagusia. Mm -hmm. Bai, nik uste eta gure ustez beintzat egiten dugun irakurketa da e, burujabetza prozesuak e, han eta hemen gako desberdinak izaten dituztela. Eta gure nahi nagusiena da ikastea. Ikastea gainontzeko burujabetza prozesuak nola garatu diren, nola garatzen ari diren, zer nola kostopoak aurkitzen ari diren eta hortik guk dugu gainera e, norbaitek, bai, herriren e, batek aurrera egiten duenean burujabetza prozesuan gustiontzako mesede egiten duela. Beraz, horregatik gure buru ere itxasargian jartzen dugu e, Europako olatu subiranistako kide e, aitortzen dugu gure burua. Nikorri izango nuke. Gure helburua estela inoren burujabetza prozesua kopiatzea eta bai baiostera guztietatik ikasi guk geure bidea egiten jarraitu dezagun. Konferentzia horretan hitzaldia maila guru batzuk izanen ditugu. Alde batetik lurralde gatazken konponbidea Europako eremuan, e, horri buruz arituko sarete herritarrun aktibazioa Europako olatu suo soberanista berrian pizka bat aipatu duzunaren e, arira horrekin osatuko da apriaren ogoita biko esan dezako bai egitarago guaz da. Bai, hori izango da, eta tartean e, mai inguru baten eta bestearen artean e, egingo duguna da itxasargiak Azarotik abian jarri dugun e, prozesu honek zerreman duen uh -huh. eta e, guk plasaratu gendun e, proposamen politik hori obeztua eta ekarpenekin eta ez aberaztua horren berri emango dugu. Hori izango da, biskabat guretzat baita be, e, bueno, mugarri garrantzitsu bat amar urte geroago, Berriro, gure esku esatera datorrelako Euskal Herriari, e, bueno, gure eskuk zernolako lanildoak, zen horabide eta e, baseren atzetik e, dabilean. Da? Eta, eta asken batean egia da, jaio ginala ez bakarrik erabakitzeko eskubide aldarrik atzeko, eta baiostera gauz atzeko. Beraz, gauzatze bide hori, ba, bexkaba, nola irudikatzen dugun, nik hori gure eskuk ere, zor diola euskal gizarteari. Zongi, bueno, izordo garrantzetsua dugu dudari gape aprilaren ogeita bian, eh, eta entzuleak onbidatuko ditugu, e, bueno, ba, izordo honetan ba, parte hartzeko badakigu aurretik e, bestelako izordo batzuk baitaren badaudela, e, martsoaren ogeita bostean, Aipatu zuten abaitaren, estabaidearen ondorioak aurkeztuko ditu zuten, ez da? Bai, garrantzitsua izango da, martxoaren hogeita bostean, gurezkuko bazkideok elkartuko garelako bilbon, eta hor, e, astertuko dugulako eta partekatuko ditugulako, e, ez egindako probosamen politikoa, eta bai horren arira etorri diran, e, ekarpen guztiak eta ekarpen horiek nola txertatzen dugun, oinarrizko testu hortan, edo, edo moldaketan, edo moldaketa berriak e, baleude eta hor eh, bazkideen onarpenarekin eh, etorri beharra badago apirilaren hogeita bian fikoara. Uhum. Oso, oso ba, guzti horrekin gelditzen gara Josu eskarmila benetan, ba, gurean izatagatik, mila esker. Ba Ez horregatik eta badakizuen nahi duzuenean, hemen izango gaitu zue gure berri ematen, eskerrik asko zuei.